Öhtərə müsəlmən qardaşlarım, həmşəki kimi sizi təqbalı olmağa çağırıram. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah qorxusa olan həqiqi elmə nail ola bilər. Bu elm ki, ona bu dünyada da, axirətdə də saadət bəxş edər. Necət tapanlardan olar Gecə nəfə Peyğəmbər s.ə.v Gecə namazını Necə qılması fəsilində qaldıq Ümumiyyətlə bu qayrədə Əvvəlki dərslərdə danışmışdım Gecə namazının fəziləti Gecə namazı qılmağa Kömək edən amillər Bu qayrədə danışmışdım Lakin Hübn-i Qeyyimin gözəl əlavəsi var. Alimlərin ixtilafını gətirib. Bir qism alim deyir ki, gezi namazı Peygamber s.ə.v. üçün fərz idi. Ona xas. Ümməti üçün isə Nafilə. Bir kisində deyil, yox, Peygamber s.ə.v. üçün de nafilə idi. Yalnız 5 namaz, gündəliyi qılınan 5 namaz fərzi idi. Hər iki tərəf dəlillər getirir. Deməli, İsra Suresi 79. aya Allah əsələtə ələ buyurur ki, وَمِنَ اللeylifə təhəccəd bihi nəfilətən ləkə. Gecə qalxıb, nafilə olaraq təhəccüd namazı qıl. Nafilə kəlməsini Allah taala istifadə etdi. Kimlər ki, deyir ki, nafilədir onun üçün. Bu ayəni dəlil gətirirlər. Və deyirlər ki, bu da dəlildir ki, gecə namazını qılmaq vacib deyil. Kimlər ki, deyir, gecə namazını qılmaq vacibdir. Peyğəmbər s. s. üçün. Onlar Muzzəmmin surəsinin birinci ayəsini dəlil gətirirlər. Allah s.ə. buyurur, Ya eyyuhəl Muzzəmmin, Qum illə ilə Ey əbasına bürülmüş, qalq gecənin ir hissəsini namaz qıl. Burada kum dedi, əmr etdi. Əmr etdiyinə görə də bu bir rəyi dəstək edən alimlər deyir ki, vacibdir Peyğəmbər s.ə.və demədi ki, qumu cəm halda, cəm şəkildə ki, hamınız qalxın, gecə namazı qılın. Yalnız Peyğəmbər s.ə.və əmr etdi və bu da yalnız Peyğəmbər s.ə.və vacibdir. Və Əvvəlki olanlara Reddedirler, deyirler ki Nafileten lke Kelimesi ayede Yani nafile olarak Birinci ayede Nafileten lke Yani Savabının Cennette olan derecenin Artması Fik alimlerinin Deydiği nafile yok Buna da delil getirirler 2 film Enbiya suresinin 72. ayesi وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا وَيَعْقُوبًا نَافِلَتًا İbrahim Allah s.a. vəxş etdi İshakı və əlavə olaraq Yağbulu. Bu ayəni, bu ayəni mizah edirlər. Lakin səhil, yəni, daha doğru rəy odur ki, Peygamber s.a.v. üçün də vacib olmayıb düyr vacibliyinə daha çox dəlillər var. Ancaq təəkid olunmuş nafilə namazı sayılır. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz sayılır gecə namazı. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm xəstə olarkən və ya yatıb qalar, qalarkən gün sıxdıqdan sonra gecə qılmadığı namazları qılırdı. Lakin cüd sayda, tək sayda yox. Səhih muslimdə Ayşə r.a. rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v xəstə olarkən, ya yatıb qalarkən, gün çıxdıqdan sonra gecə namazını, yəni qılmadığı gecə namazını cüd sayda 12 rükət qılardı. Rasulullah s.ə.v gecə namazlarını daima 11 rükət qılardı və gündüz isə bunu 12-13 aydə qılardı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu namazı səfərdə də qılardı. Səfərdə də bu namazı tərk etməzdi. Əl-i fikir verin, ə, bu tır namazını Səfərdə də Peyğəmbər s.ə.q. qılardı. Bu namazı da, yəni gecə namazına, bu tıra calayardı. Bu bir yerdə qılardı. Necə ki, səfərdə olmadığı zaman gecə namazını qılır, elə də də səfərdə olanda gecə namazını qılardı. Lakin ümmətinə bunu etmək vacib deyil. Yalnız səfərdə olanda yalnız bir yükat qılmaq kifayətdir. Sünməyə əməl etmiş hesab olunursan ibn keyrun rahmehullah der ki İbn Teynədan cavad olub. Yəni İbn Teynə mə belə deyib ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm vitrin qəza namazına qəzasını qılmazdı. Başın sahi hadis ki, dedim ki, Peyğəmbər sallallahu vitrin əzasını qılıb 12 rəkət. Bu da sahih muslimdədir. Həmçinin İbn Teymiyyənin e, Məcmun Fatahova kitabında bunun tam əksi yazılıb. 23-cü zild 59-cü səhifədə İbn Teymiyyə tam əksinə deyir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə ya xəstəli ya xəstəli uzvatından ya yatıb qalan, qalarsa, qalardısa, gündüz qalxıb həmən o gecə namazlarına 12 rəkət qulardı cüdd sayda və ola bilsin ki yaçaf edəndə xəta düşüb çünki bir dənə lə, lə e, hərfi inkarı bildirir burada İbn Teybni Rəyini gətirəndə İbn Məqeyi Rahiməhullah deyir ki, lə yuqda Peygamber s.a.sələm qəzasını qılmazdı ola bilər o lə kəlməsi burada çapa sax düşüb Lakin İbn-i bunu iqrar edir ki, İbn-i Qeymiyyə belə deyib. Çünki, Ardıycan deyir ki, həmçinin e, təhiyyət-ül-məsqid, yəni məsqidə daxil olanda oturmuşsansa artıq üstündən bir müddət keçiribsə qalxıb, həmən o təhiyyət-ül-məsqidin qazasını qılmaq lazım deyib. Həmçinin kusuf, yəni aynı üçü tutulduqda, namaz qılmamısanısa, ayin üzü açılandan sonra həmən namazın qəzasını qılmaq lazım deyil. Həm ki, istisqa, yağış yağmaq üçün namaz qılmamısanısa, yağış yağmadan sonra onu qılmaq ehtiyac yoxdur. Yalnız bitirdə deyil, ixtilat, bitirib Peyğəmbəl Sallallahu Aleyhi Vələm qılub. Və ola bilər ki, ola bilər ki, İbn-i Qeyyim olmasını göstərmək üçün belə deyib. Yəni, vacib deyil onun qəzasını qılasan, necə ki, vacibdir e, fərz nəmazlarının qəzasını qılasan. Ola bilər, İbn-i bunu qəsd edir. Allah bilir. Sonra, özü də, İbn-i Qeym rəhmətullah, səhiyyədiz kətirib ki, kim bitir nəmazına yatıb qalarsa, onu yadına düşəndə qılsın. Ayşə radiyallahu anhadan, Başqa rəvayətdə gəlib ki, Rasulullah s.a.v vitr namazını 13 rəkət qılarmış. Lakin bu rəvayəti başqa bir rəvayət açıqlıyır, izah edir. Ki necə olur ki, bir rəvayətdə 11, yəni 11 rəkət daima qılardı. Bir rəvayətdə gəlir ki, 13 da qılıb. Təkcə bu rəvayəti oxuyan şəxs elə zənn edəcək ki, 13 rəkət vitir qılmaq olar, yəni gecə namazı. Qılmaq olar. Ya bu biri ravahəti oxuyan şəxs eləsən deyəcək ki, yalnız 11 rəkət qılmaq olar. Bakın, bütün vitir ilə əlaqəli hədisləri cəm edən şəxs görər ki, 13 rəkət o zaman olur ki, 11 gecə namazı vitir ilə tamamlayırsan və 2 rəkət də sübh namazının sünnəsi. Bu, hamısı bir yerdə 13 hesab olunur. Ashər rədiyallahu anh da bunu qəsd edir. Şehrə Rasulullah sallallahu gecə 13 rəkat namaz qılırdı. Fərzdən əlavə 13 rəkat edir. 11 gecə namazı vitirilə bilirdi. 2 rəkat da fəzrün namazının sünnəsidir. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə qılırdı? Bu barədə danışır. Bu bitir namazını, gecə namazını necə qılmağı barəsində danışır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hər dən 1 rəkat qılub, hər dən 3, hər dən 5, hər dən 9, 11. Yəni bununla göstərib ki, bununla ümmətinə bildirib ki, hər cür qılmaq zəahisdir. Vacib deyil ki, qalsan 11 rəkat qılasan, özünə əziyyət verəsən. Bacarmırsan, bir rəkat qıl. Bəkin qax Allahı yad et. Yəzə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə olsa, qax Allahı yad et və <coughs> yuxudan oyandıqda dəstəmaz almaq, dişləri müsvaqla, indiki zamanda diş fırçası ilə macunla təmizlənək, qalxıq oyandıqda dua etmək, sonra əvvəlcə xəfif namaz qılmaq. Yəni, rükətləri az, qısa, qısa surələr oxumaq, vacibləri bir dəfə yerinə getirmək. Bu cür nə? Qılmaq ki, Allah bilir hikməti nədir, lakin bu cür nə qılmaq ki, e, yuxudan o Başqa hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, şeytan insanın E, şi, yatanda insanın gözünə üç düğün vurur Oyanıb dua etdikdə Xüsusi zikir var, xüsusi dua var O duanı etdikdə birinci düğün açılır Dəstəmaz aldıqda ikinci düğün açılır Namaz qıldıqda da üçüncü düğün açılır Tam oyanıdıqdan sonra nə istəyirsən et? İstəyirsən bütün gecəni Quran oxu İstəyirsən bütün gecəni namaz qal İstəyirsən də təzədən yat, dincə İxtiyar sahibisən <Gülüyor> Sonra Peygamber s.ə.v e, Gecələr çox vaxt Əlimran surəsinin 190-cı ayəsindən axırına qədər oxuyardı Və bu surən içərisində, yəni 190-191-192-ci ayələrdə Allah təhə buyurur ki e, Həqiqətən göylərin yerlərin yaradılmasında gecenin gündüze gündüzünce katışmasında ağıl sahipleri için ibretler var. O ağıl sahipleri kimlerdir? Onu da keyif edilir. Deyir <gülüyor> el-lezzine yezkurun Allah'a kıyaman ala canubihim. O kezler ki Allah'ı ayağı sütüde oturan yerde de, uzanan yerde de yad edirler. Rahim Allah'a yad edirler. O kezler hakikaten ağıl sahipleridir. Bizdür, biz demirik ki Allahı yad etməyənlər ağılsızdır. baştan xərərdir, məcnundur. Xeyr, onların da ağlı var. Lakin Allah subhanətə alə ağıl sahibləri dedikdə iman da burada axildir. Onların ağlı bu dünyadaykən yalnız onlara fayda verir. Bəli, bu dünyada onlar ağıl sahibləridir. Dünya için. Lakin ayədə qəst olunan ağıl sahibləri həm dünya, həm ahirət içindir ümumən axıl sahiblərdir. Ahirətdə də dərk edəcəklər ki, bəli, onlar bütün yerdə qalan insanlardan, yəni Allahı tanımayan, Allaha iftahiyyət etməyən insanlardan üstündürlər. Sonra Peygamber s.ə.v e, namaz qılar və dua edərdi. Dua etdikdə deyərdik ki, Allahım. Qəlbimi, dilimi, gözümü önümdən, arxamdan, üstümdən, atlımdan, yani hər, tərəfimdən məni, hər tərəfimdən məni nurla yürüd. Yəni, öz nurundan məni əta et. Allahın da nuru nədir? Allah öz ışığından, öz nurundan insana vermir. Bu mənada başa düşmək, E, caiz deyil. Məsələn, deyəndə ki, Allahın əli onların əli üzərindədir. Biz deyə bilmərik ki, Allahın əli onların əlinə toxunur. Biz yalnız bu deyilənin zahirini deyib onu təsdiq eləməliyik. Allahın əli onların əli üzərindədir. Allah öz nurundan Peyəmbər s.ə.və hə verdi. Lakin necə, nə bu haqda fikirləşmək caiz deyil. Baya, bu haqda fikirləşmək qadağandır. Çünki keyfiyyətliyik bizə məlum deyil. Qeyb ələmində olan bir şeyin keyfiyyətini varmaq mümkün deyil. O qafının arxasında olanların keyfiyyətini bilmək mümkün deyilsə, qafının arxasında dayanan boyuna boyda yaşı, arı və ya kök olması, cavan və ya qozu olması bizə ə, məlum deyilsə, onu bilmək mümkün deyilsə, yeddi səmadan da yuxarda uza olan Allahın keyfiyyətini bilmək və mümkün deyil. Sonra başqa e, vitr qılmasının Peyğəmbər s.ə.v-in vitri necə qılmasının başqa növlərini də qeyd edib. Deməli, 11, 11 rəkət vitr namazı qılardı Peyğəmbər s.ə.v-in Hər 2 rəkətdən bir salam verərdi və sonunda da 1 rəkət qılıb 11-i tamamlayardı. Bu da Ayşə rədiyəllə həndən rəvayət olmalıdır. 13 üç rəkat da bayaq izah etdim necə. E, həmçinin 8 rəkat qılardı. Salam verə-verərək. Sonra qalxıb ardıcıl 5 rəkat qılardı. 5 rəkat qılardı və sonunda salam verərdi. Bu da yenə 13dir. 8 ardıcıl qoyur. Sonra 5 rəkətdə 8-2-2 e, qılır, salam verərək. Sonra qalxıb 5 rəkət ardıcıl qılır və 5-ci rəkətdə təşəhüdə oxuyub salam verir. 5-ci e, növ, 9 rəkət qılardı, 8-ini ardıcıl qılıb təşəhüdə oturmazdı. 8 rəkət ardıcıl qılardı, təşəhüdə oturmazdıq. 8-ci də yalnız oturub, Allahı zikr edib, həm sənə edər, sonra qalxıb 9-cu rəkəti qılar, təşəhüd dəyər və salam verərdir. Sonra da qalxıb 2 rəkət qaladıqlar. Fikir verir mi, necə? Əvvəlcə 9 rəkət, sonra 2. 6-cı növ həmçinin 7-ci Necə ki, 9 rəkət qılırıb, 7 rəkət, yəni 6 rəkət ardızıl qılır, oturub 6-cı rəkətdə Allah zikr edir, həmsənə edir. Sonra 7-ci rəkəti qılır, təşəhüdü deyir, salandırır. Ondan sonra 2 rəkət, rəkətdə qılır və bununla 9 rəkət qılır. 9-cu e, növ Resulullah s.a.v 2-2 Yəni, hər iki rəkətdən bir təşəhüd deyib salam verməklə kezi namazlarını qılır və sonunda üç rəkət ardı zil qılıb üçüncü rəkətdə təşəhüdi deyil və salam verərdir. <külüyor> İndir istəyən, bu yedinci idi. Yedinci idi. Səkizinci Hüzeyfət ibn-i Yəmən radiyallahu anhu rəvayət edir görür Ramazanda qılardı namazı Ramazanda qıldığı namazı çox az edərdi yəni Ramazanda əs əsasən Peygamber s.a.q. Quran oxumağı çox sələrdi inşallah qabaqdan Ramazan ayı gəlir Ramazan ayında Quranı oxumağı artırın, indi əgər Quranı məsələn gündə bir səyifi oxuyursunuzsa 5-6 aya bir dəfə Quranı xətm edirsinizsə Ramazan ayında çalışın Heç olmasa bir dəfə Quranı xətm edəsiniz Gündə bir cüz oxumalı Bazarırsınızsa iki dəfə, 3 dəfə 10 dəfəyə qədər Oxuya bilərsiniz Yəni bir ayda on dəfə xətm edə bilərsiniz Yəni üç gündə bir dəfə e, Peyğəmbər s.ə.v Üç gündən az Quranı xətm etməzdir Əlimlər deyir ki, üç gündən az xətm olunan Quranın mənasını başa düşməyi çox çətindir. Tez tez oxumaqla Quran mənasını başa düşülmür. Quranın gərək mənasını başa düşə düşə oxuyasam. Aramla. Və Rasulullah s.a.v Ramazan ayında çox vaxt dörd rəkət qılardı. Dörd rəkətdən artıq qılmazdı. Və həmişə əəəə e, Teşehhüdə oturduqda Allahdan bağışlanma diləyərdi. Baxmayaraq ki Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçmiş və gələcək ola biləcək günahlarını Allah Taala əvvəlcədən bağışlayıb, lakin Peygəmbər sallallahu bununla belə Allahdan bağışlanma diləyər. Bağışlanma diləməyində hikmət nədir? Bağışlanma diləməklə salavını artırır cənnətdə olan yerini genişləndirir. İnsan günahı olmasa da belə, Allahdan bağışlanma diləsə, hər bağışlanma dilədiyinə görə savab qazanır. Çünki bağışlanma diləməyin özü onun təqvası ilə bağlıdır. Onu göstərir ki, bu Allahdan qorxur. Allahdan qorxur və Allahdan qorşduğuna görə də Allah-ı onun savabını verir. Də deyir ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazını hərdən gecənin əvvəlində, hərdən ortasında, hərdən də axırında qılardı. Yəni xüsuslaşdırmaq olmaz ki, yalnız gecənin axır üçdə birində qılaq. Çünki gecənin axır üçdə birində dua daha tez qəbul olur. Elə olsaydı Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, gecənin əvvəlində, ortasında, axırında qılmazdı. Bir gün gecənin ortasında, qıl, bir gün axırında, bir gün əvvəlində, istəyirsən 3 gün əvvəlində və 5 gün axırında, necə istəyirsən, bu xususiləşdirmə, xususiləşdirmə bizə əsas heç bir şey vermir. Elə bir hədis, elə bir ayə yoxdur ki, buna əsas versin. Həmçinin gecə namazında istəyirsən bir surə oxuyub yavaş-yavaş bir surə istəyirsən bir neçə surə oxu. Bunun üçün də heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir dəfə bir ayəni səhərə qədər gezən zamanında təkrarlayır. Bu ayə Məidə surəsi 118-ci ayədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quran ayəsini oxuyur, lakin Quran ayəsi elə bil sanki insanın müraciəti Allaha. Yəni in tuəzibhum fa innahum ibadət. Beni bağışla onları, çünki sən Əziz və Hikmət sahibisən. Onlara əzab verərsənsə, onlar sənin qullarımdır. Sən ixtiyar sahibisən. Əzab verə bilərsən. Onları bağışlayarsansa, yenə ixtiyar sahibisən. Həqiqətən bağışlayan, izzət və hikmət sahibisən. <gülüyor> Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm, təcviz namazını 3 Şəkildə qılıb Əksər vaxt Əyaq üstə qılıb Əyaq üstə qılıb Hərdən Oturan yerdə qılıb Və rükunu da Oturan yerdə edib Rükü edir Səcdəni də ondan biraz aşağı Yəni bu yalnız Nafilə namazlarında icazə verilir Nafilə namazlarını belə qıla bilərsən Və hərdən də Oturan yerdə qılıb, rüküyə çatanda qalxıb rükü edib, ayaq üstə. Sonra yenidən oturan yerdə namazını davam edin. Hər üç halda bu namazı qıla bilərsiniz. Lakin səhlənkarlıq, səhlənkarlıq edib daima oturan yerdə qılmayın. Ayaq üstə imkanı olu olar, oturan yerdə qılan şəxsin namazı, ayaq üstə qılan şəxsin namazının yarı saladını qazanır ələgəsən ayaq üstə qaldığından yarı onun yarısı qədər səhv qazanacaqsan. Sonra Peyğəmbər sallalləhim dedim ki, e, müxtəlif surələr oxuyardı ezan namazında. Lakin axır 3 rəkət 3 e, rəkətdə vitrəyə yəni xüsusən daima Ələ, kəfirun, bir də ixlas surələrini oxuyardı. Hərdən başqa surələr də oxuyardı ki, başqa surələrin oxunmasının zahiz olmasını göstərsiniz. Lakin, sünnə budur ki, ələ, kəfirun və ixlas surəsini oxuyasınız. Hərdən zilzələ surəsini də oxuyub. Rasulullah s.a.v. <gülüyor> Sonra alimlərdən bəziləri hesab edir ki vitr namazından sonra e, sübh namazının sünnetindən əvvəl iki rəkat sünnə namazı var və bunu da asaslandırırlar hədislə ki, Peyğəmbər s.ə.v vitri qılar sonra iki rəkat namaz qılar sonra azanı gözləyərdi azan verildikdən sonra sübh namazının sünnəsini qılardı Bəzilər də deyir ki, yox, Resulullah s.ə.v bunu hərdən edib və bu ona xastı, yalnız o edirdi. Qəlil də Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, gecə axır namazınızı vitr edin. Yəni, gecə namazlarını vitr ilə tamamlayın. Ondan sonra namaz ola bilməsin. Azandan sonra yalnız sübh namazının sünnəsi qılınır. Bəzilər də bu cür izah edib. Lakin səhih odur ki, vitri gezi namazlarının sonunda qılıb tamamlamaq, ondan sonra namaz qılmamaq müstəhəbdir. Ondan sonra iki rəkat namaz qılmaq, Peygamber s.a.qldığı namazlar, caizdir. Səhil budur. Sonra İbn-i Qeyyim, Qunud barəsində danışır. Deyir ki, ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v-lə vikirdə qunud tutub dua etməsi varid olmayıb. İbn-i Qeym-i bəzi hədislər var, baxmayaraq ki, həsəndir, zəifdir. Lakin, buna davalət edən hədislər var. Xəcr namazında isə bir ay ardıcıl tutub, bu barədə danışmışıb. Bir ay da onunla bağlı olub ki, müəyyən bir bəla ilə, müəyyən bir istəyilə bağlı olub ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə tutub. Ola bilsin ki, İbn-i Qeym burada onu qəst edir ki, vitr namazını xüsusiləşdirib daima qunud tutmaq Peyqəmbər s.ə.vdən varid olmayıb. Əbəli bununla bütün alimlər razıdır. Hər hansı bir namazda o namazı xüsusiləşdirib qunud tutmaq Peyqəmbər s.ə.vdən varid olmayıb. Nə Fəcr Şafii məhzəbinə görə, nə də vitr. Lakin qala gəldikdə, nə isə istədikdə istənilən namazda qunud tutub dua etmək caizdir. Qunudun mənası qanətə sözündəndir, ayaq üstə Rəbbinin hüzurunda durub dua etmək. Bu, caizdir. Lakin xüsusiləşdirmək, o şeyi ki, preğəmbar sallı sələm xüsusiləşdirməyib, gətirib bidətə çevirir. Və <coughs> sahabilərin bəzilərindən mübarədə soruşublar ki, e, qunud duasını, yəni qunud hər bir e, namazda xüsusiləşdirməyin hükmü nədir? Deyiblər ki, bidətdir. Xüsusiləşdirmək caiz deyil. Sonra e, namazda ayələri Peyğəmbər sallı səlləyən ayə və ayə Düzdür. Ayələri ardızıl oxumaq caizdir. 3 ayəni ardızıl, 4 ayəni ardızıl oxumaq caizdir. Və ki, Peyğəmbər sünnəsi odur ki, ayələri bir-bir. Ayə və ayə oxuyasan, ayəni oxuyub dayanasan. Ayəni oxuyub dayanasan. Və burada səhiyyət istəyir, istibat olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v-əl-həmdülillə Rabbül ələmin deyər, dayanardır. Er Ər-Rəhmən-Rəhim deyib dayanardır. Əl-Midin deyib dayanardır. Və sayır. Bəzi qarilər isə deyirlər ki, məna harada qurtarırsa ora qədər artıcıl oxumaq lazımdır. Ləkin səhif budur ki, lazımdır, yox, caizdir. Məna qurtaran yerə qədər artıcıl oxumaq, oxumaq caizdir. Sünniyə uyğun isə ayə-baya oxumaqdır. <coughs> Həmçinin ayələri tərtil ilə oxumaq, tərtil, yəni avaz. Avazla oxumaq, Sünnə müvafiqdir. Avazsız oxumaqla da namazza, e, namaz da, namaz batıl Namaz batil deyil. Həmçinin Quran oxuyanda da avazsız oxumaq caizdir. Lakin avazla oxumaq sünnəyə daha uyğundur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əsminə menləm yətəxənə bil Quran. Avazla Quranı oxumayan bizdən deyil." Durum bu nə qədər təhlükəlidir. Bizdən deyil. Düzdür, kafir deyil. Avazsız oxuyan kafir deyil, lakin bizdən deyil. Yəni onların savabı kimi savab qazanmır İbn-i Məsud, İbn-i Abbas və s. sahabələr Hətta avazla oxumağı e, vacib görürlərmiş Dəlil də həmən o hədisləri gətirir Ki Peyqəmbər s.a.v. daima Quran-ı kərimi avazla oxuyur O kəslər ki, deyir, avazla oxumaq vacib deyil Onların gətirdiyi dəliyil, bu da səhih hədisdir. Deyil ki, kim Allahın kitabından bir hərif oxuyarsa, ona görə 10 on, on salab qazanır. Və əlif də hərifdir, ona görə 10 on salab qazanır. Min də, ləm də. Hər birinə görə 10 bir salab qazanır. Əlif, ləm dedikdə bir salab yox, 30 salab qazanır. Və buna görə nə qədər çox Quran oxusan, bir o qədər yaxşıdır. Və həmçinin rəvayət gətirirlər dəliyil bula vaat olub-olmamasını göstərmirlər, ancaq Güyə Osman radiyallahu anhu bir gecəyə, bir rəkətdə bütün Quranı oxuyur. Lakin bunun doğru olması, əqiqəti uğun olması ispat olamıyor. İbn-i Qeym də deyir ki, ə, son nəticəni verir, deyir ki, Quranı Başa düşmək üçün yavaş-yavaş oxumaq lazımdır. Ezbərləmək istədikdə isə tez-tez oxuya bilərsən. Çünki ezbərləmək üçün yavaş, yavaş oxumağa ehtiyac yoxdur. Bir dəfə, iki dəfə yavaş-yavaş oxuyub başa düşəndən sonra tez-tez oxuyub ezbərləməyin üçün tez-tez oxuya bilərsən. Ancaq ümumən Quran oxumaq istəyirsənsə, namazda Quran oxuyursansə, aramla, yavaş-yavaş oxumalısan ki, onun mənasını dərk edəsən. Sözsüz ki bu onun yani, başa düşənlər üçündür. Başa düşməyənlər üçün heç dəcə oxumaq da caizdir. Və bir də dəlil var Quran-ı Kerimlə deyir ki Allah s.ə.ə. İnnə <iml> məl-mü'minunəl-ləzinə <-ıqlar> idə qulubuhum və idə tulliyyət alə ihmayətuhu zədətum o kəslərdir ki Allahı xatırladıqda Qəlbləri titrəyər qorxu üçünə, qorxu düşər qəlblərinə. Allahın ayələri oxunduqda isə onların imanı artar. Allahın ayələri oxunduqda insanın o zaman imanı artar ki, onu dərk etsin. Dərk etmədikdə iman ola bilər, artsın Quranın müqəddəsliyinə, iman gətirdiyinə görə. Lakin ayənin mənasının başa düşənin imanı daha çox artır və bir maraqlı şey, bir maraqlı hədisi sizə qeyd etmək istəyirəm ki, Peygamber sallallahu səlləm buyurur ki, Əvliyaullah humu ləzine yüvkərullahu Allah'ın sevimli bəndələri o şəslərdir ki, onları gördükdə Allah yada düşür. Allah yada düşür. Ayada da de değil ki, Allah yada ettik de onların kalbleri titreyer, onların kalblerine korku düşer. Allah yada etmek için daima birbirinizle olun. Camaat şeklinde. Birbirinizi görende Allah yada düşür. Gelib televizyon da mühendilere bakanda, boş boş şeylere bakanda veyahut nərdə tanların yanında oturanda, siləri çəkənləri, nəşə çəkənlərin yanında oturanda, iski məslisində oturanda Allah yada düşmür. Çünki onlar Allahın sevimliləri deyil. bu kəslərlə oturub durun ki, onları görəndə Allah yadınıza düşünün. Yəni, cəmaat şəkilində olun. Sonra həmsinin Quran-ı kərimin avazla oxunmasını e, bəyənən, yəni, və əvzəl sayan alimlərdən Şubə, rahimək Allah, bu məhşur alimdir İslam alibi dedi ki, İbn Abbasdan soruşdum ki, tez-tez Quran kərimi oxumaq olar ya yox bir gecədə Quranı oxumaq bir gecədə iki dəfə Quranı oxumaq, daha izdir yoxsa yox İbn Abbas dedi ki bir gecədə bir surə oxumaq Bütün Quranı oxumaqdan əfsəldir. Sözsüz, Quranı hərmətsiz deyilir. Necə yaylı onu tez tez oxumaqdansa, bir surəni başa düşə düşəyə, aramla, avazla oxumaq daha əfsəldir. Və o cür Quranı oxumaq, yəni bir günə, bir gecə o cür oxumaqla Quranı xətm edəmək mümkün deyil. Bu cür oxumaqla yalnız üç günə Quranı xətm edə bilərsən. Və görə də əfsəl budur ki, Quranı avazla, aramla oxuyasən. Sonra İbn-i Məsud radiyallahu anhı deyir ki Quran-ı kərim şeir ki, şeir kimi oxuyasınız quran kərim Allah'ın möcüzəsidir, yəni Allah'ın kəlamı möcüzə ecəskər bir kitabdır və onu ona layiq olan şəkildə oxuyur avazla Sonra Abdullah ibn-i Məsud yəni, radiyallahu deyir ki O ayələr ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu ilə başlayır, Ey iman gətirənlər! O ayələri eşidəndə diqqət edin. O ayələrdən də Quranda yüzlərlədir. Hər dəfə o kəlmə gələndə, Ya eyyuhəlləzina əmənu, diqqət edin. Dikqət edin ki, Ondan sonra, Yəni bu ifadədən sonra, Allah Əsəni ya xeyri əmr edəcək, Ya da şəhərdən çəkindirəcək diqqət etməyib üstündən keçərsən sə xeyirdən məhrum ola bilərsən şəhərə düşə bilərsən kibir ona görə başa düşə düşə oxumaq lazımdır Qur'an-ı sonra İbn-i duha namazı barəsində danışır duha namazı Peyğəmbər s.ə.v-in daima namazlardan deyil bəzi qardaşlar yalnız duha namazının Təziliyi ilə bağlı olan hədisi oxuyur. Görürük ki, peyğəmbər sallallahu tərifləyib ki, e, duha namazını oxuyanın günahları bağışlanır. Duha namazını oxuyana falan şey olur. Bun amma bu e, rəvayətləri oxuyur və hər gün duha namazını qılar. İndi fikirlərin. Hübnəman rəziyallahu anhu-dan soruşurlar, duha namazı barəsində birmən qılmıram. Soruşurlar, atan Ömər rəziyallahu qılıb, bir yox bulmayıb. Əbubəkir radiyallahu anh deyir o da qılmayıb Peygamber s.ə.v'də qılmayıb Yalnız caiz olmağını göstərmək üçün qılır Və bu barədə hədislər çoxdur Peygamber s.ə.v müəyyən hallarda duha namazı qılır Daima duha namazını qılmayıb Yəni daima qıldığı namazlardan deyil Gezə namazı kimi e, ratibə namazları kimi və s. Səfərdə qılır Məsələn Səhərdən gəldikdə qılıb, məscədin fətində qılıb, və sair hallarda qılıb. Bu sabitdir. Yəni qılan şəxsə biz deyə bilmərik ki, sən sünnəyə xilaf hərəkət edirsən, ibadat edirsən. Qılmayan şəxsə də deyə bilmərik ki, yenə yəni, sən sünnəyə xilaf hərəkət edirsən, peyğəmbər sallalləyhə və səlləmün sünnəsini yerinə yetirmirsən. Hər iki əməl caizdir. Qılmaq da olar, tərk etmək Məläi Ayşə rəziyallahu anhə də rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və duha namazını 12 rəkat qılıb. Lakin bu hədis uydurma hədisdir. Bu hədis uydurmadır, səhih deyil. Peyğəmbər sallallahu sabit olan duha namazı 2 rəkat, 4, 8 8-ə qədər sabit olub. Lakin İki rəkat qıldığı namazdan sonra deyib ki, və istədiyin qədər, hani yəni, 8-dən artıq qılan sünniyə zid hərəkət etmiş olmur. Lakin daima onu etmək, daima etmək sünniyə ziddir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v necə edib, elə edir. Ya iki qıl, ya 4 ya altı, ya 8 sekiz, səkizə qədər. Də ki, bu bir dəyətdir. Sonra günlər ki, deyir ki, bitir namazı Peyğəmbər s.ə.v.dən sabit olmayıb, onlara yenə e, red sahib Uxar Muslindən gətirmək olar. Şəhəl-i radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. mənə üç şeyi nəsiyyət etdi. Hər ayın üç gününü oruç tutmağı Əyyəm-ül-Bid deyilir buna, 13 14 beşi 5-i, hicrət, hicri tarixi ilə. Yəni, ayların 13-14-15-i Yəni, şəmsi tarixlə yox Sonra duha namazını qılmağı İki rəkət Dua namazını qılmağı Və bir də Viter namazını qılmağı mənə nəsiyyət etdi Bu üç şey Peygamber s.əlləm Nəsiyyət edib Və Peygamber s.əlləmdə heç kəsə Pis nəsiyyət etməz Bu ibadətlərdə xeyir olduğu üçün Peygamber s.əlləm onu nəsiyyət edib <gülüyor> sonra e, hakim rahimahullah rəvat edir deyir ki bir çox mühəddislərlə bir yerdə oldum çox kitabları araşdırdım və gördüm ki bu namazı qılanlar yəni bu tür namazını qılanlar çox vaxt dört rəkat qılardılar xüməli <gülüyor> peqəmbər s.a.v.lə E, duhan, duha namazı Peygamber sallallahu duha namazını qılmaq üçün gələn rəvayətlərin hamısı e, əksəriyyəti 4 rəkatla bağlıdır. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi çox vaxt duha namazını 4 rəkat qılır. Hərdən 2, hərdən 8 qılır. Caiz olmağını göstərmək üçün. E, sonra burada başqa bir rəvayət var. Ola bilsin ki, indi də kitabını oxuyasınız tərcümədə. Tərcümədə qeyd olunmur ki, rəvayə cəifdir, yoxsa yox. Hədis gətirib burada. Kim 2 rəkət duha namazını qılarsa, qafillərdən hesab olunmaz. 4 rəkət qılarsa, ibadət edənlərdən, abidlərdən hesab olunur. 6 rəkət qılarsa, həmən günü, o namazı qıldığı gün, günah etməz, səhv etməz. 8 rəkət qılarsa, Allahın qarşısında itaatkar bullardan hesab alınar və onun rəşət bularsa cənnətdə onun üçün bir ev hazır olar. Bu zəif rəvayətdir. Belə bir rəvayət yoxdur. Sonunda Aidniqeym Rəhməhullah nəticəni gətirir. Yəni bu hədislərə əsasən alimlər alimlərin 4 rəyi var. Bu qism deyir ki, istədiyin qədər qıl. 2-ci qısım deyir ki, tərk etməlisən. Duha namazını qılmamalısan. 3-cü qısım deyir ki, müstəhəbdir ayan vaxtlarda. Dördüncü cü qısım alimlər deyir ki, müstəhəbdir o o hadisələrdə, o münasibətlərdə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılıb. Hər hansı fətva etdikdə səfərdən qayıtlıqda və sayıq. Lakin ən doğru rəyə birincidir. Birinci rəydir ki, istədiyin qədər qıla bilərsən bir şərtlə ki, xüsusiləşdirməyəsən daimə qılməyəsən Bəzilər də deyir ki şükür etmək üçün onu qılmalısan Və dəlil də gətirirlər Kürqan surası 62-ci ayə <coughs> Və Allah ki, gecəni gündüzü ibadət edib, zikr etmək və şükür etmək üçün yaraddı. Bu, həm gecə, həm gündüzə, gecə namazında da şükür etmək var. Gündüzsən xüsusləşdirməyə bir əsas yoxdur. Sonra İbn Qeyyum Rəhmi Allah şükür səcdəsi barəsində danışıb. Rəsullullah s.a.v. müəyyən bir bəla ondan, xəta ondan soğuşduqda və Allah onun nimət verdikdə, müəyyən bir quzu verdikdə şüşür səsdəyərdi. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu çox ayırdı. Bununla, bununla göstərərdi ki, həqiqətən Allahın quludur. Bununla səhabələrinə bildirərdi ki, məni nasranlar kimi ilahələşdirməyin. Deyək ki, onlar İsa əleyhissalamı ilahələşdirdilər. Həmsinin şükür səzdəsidir, sahabilərdən də sabit olunur. Habibəkir, Ömer, Osman, Əliq, Kəbib-i Məliq, o üç nəfər ki, cihaddan qaçırır, sonra Allah s.ə. onları bağışlayır, tövbə onlara onları, bağışlayanda şükür səzdəsidir. Habibəkir r.ənihu, Müseyləmə İbn-i Mükəzzəbin e, ölüm xəbəri gəldikdə şükür səzdəsidir. Müseyləmə bilirsiniz, Peyğəmbəri iddia edən olur Özünün Peyğəmbər iddia edirmiş ki Mən Peyğəmbər Artta Qurana oxşar Ayələr də özündən uydurmuşdur Gəyək ki, bu Qurana ayələrdir Çox şeylər uydurmuşdur Lakin yadında qalan Oxuduqlarımdan yadında qalan odur ki Deməli Fil surəsini Başqa uydurur özündən Elfilu Melfilu وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْفِيلُ لَهُ خَرْتُومُ تَوِيلُ Fiil, nə bilirsen, fiil nə bilir, onun böyük hortumu var və s. Elə bu, gülməlik çıxması, yəni bunun mənasının gülməlik olması təvalet edir ki, bu Allah kelamı olabilməz. Ümumiyyətlə, ərəb dili, ərəb dilində olan hər bir şey üç qismə bölünür. Ən e, səviyyədə, ən aşağı hesab olunan ərəb dilinin özüdür baxmayaraq ki, qrammatikada bütün dillər sətəsində ən mürəkkəb qrammatikası olan dildi, lakin öz özlündə səviyyədə ən aşağı olan dildi ərəb dili. İkinci mərtəbədə, ondan da yüksək səviyyədə ərəb dilində olan şeirlərdir. Yedi dürvəz vəzn var, müxtəlif vəznlər. O vəznlərlə qurulmuş şeirlərdir. O şey o vaxt şairlər digərlərindən üstün ədib hesab olunurdular. Lakin Allah s.ə.q. onlardan da gözəl Quran-ı kərimi nazir etdi, ondan da yüksək səviyyədə olan Quran-ı kərimi ki, heç şairlər onu oxşar bir ayə, bir sura gətirə bilməzdirlər. <coughs> Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in Quranda olan səzdələr barəsindir danışıdır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in Qurana kərimdə olan səzdə yerlərində səzdə yerlərdir və hərdən də bu duanın hüsnumusunda var. Səcdədə var, "Jəli lazı xaləqəhu və səvəruh və şaqqa və basəruh" bi və quvəti. Bu dua nə derdi? Səcdə de. Məsələn, Alaq surəsini oxursan, sonuna gelib səcdə edirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və namazının cümə günü Süb namazının birinci rəkətində Səzdə surəsini oxuyardı. Səzdə surəsində də bilirsiniz, səzdə yeri var. Səzdə etmək üçün. Bəzi avamlar da fikirləşir ki, süb namazı başqa namazlardan daha əfsəlidir. Və süb namazında artıq səzdə olmalıdır. Artıq səzdə olur, bəli. Çünki səzdə surəsini oxuyursan, artıq səzdə edirsən. Lakin Peyğəmbər s.v sübh namazında başqa surələr də oxuduq varid olub göstərmək üçün ki sübh namazı əlavə səzdə elə başqa namazlardan fərqlənmir başqa namazlarda da həmən surəni oxuya bilərsən səzdə gəldikdə səzdə edə bilərsən lakin abamlar daim bu surəni oxuyur ki sübh namazında mütləq artıq səzdə olunmalıdır bu, bu da böyük xatadır sonra idniqeyim e, cümə günlün məziliətindən danışır. Deməli, bu barədə hədislər çoxdur. Lakin ən məşhur hədislərdən, yəni ən məşhur hədisləri xatırlamaq istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Biz ümmətlərin sonuncuyuq." Lakin Qiyamət günü cənnətə girənlərin birincisi Peyğəmbərlərdən Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm cənnətə birinci gələcək. Ümmətlərdən də onun ümməti müsəlmanlar cənnətə birinci daxil olacaq. Təmçinin deyir ki, bu gününüz sizin bu gününüz, yəni cümə gününüz. Əvvəl gündür. Yahudilər üçün ondan sonraki gündür. Altıncı gün. Məsranilər üçün ondan sonraki gün. Yəni günlərin sayı ilə, həftənin günlərinin sayı ilə da onlar bizdən sonradır. Onlar üçün altıncı gün, məsranilər üçün də bazar gün. Müsəlmanlar üçün isə cümə günüdür. Günlərin sayında da biz onlardan qabaqtayıq. Həmsinin bu gündə Adəm ə.səlamı yaradılıb. Allah s.a. onun öz əlləri ilə yaradıb heç bir keyfiyyəti bizi məlum olmadan baxmaq, ayraq ki, bəzilərdir torpaq götürüb, su qatıb, palçıq eləyib sonra ondan elə bir kuşun zəd düzəldir <gülüyor> Adəm əleyh salanı düzəldir, bu cürlə yozanlar var, təfsir verənlər var, lakin bu batil təfsirdir <gülüyor> səhiyy odur ki, Allah s.ə.ələ əlləri ilə necə nəzürlüyü bizə məlum olmayan keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə yaradıb dün Ee, Misir Misirdə yerləşən piramidaların necə tikildiyini hələ tapa bilənilmir. Allahın Adem Əleyhissalamın yaratdığını e, vəsf eləməyə çalışırlar, isbat eləməyə çalışırlar. Bu çox gülməlidir. Həmsinin cümə günü e, sur çalınacaq. İsrafil Əleyhissalam sur çalacaq. Cümə günüdə insanların, yəni canların hamısı məhbul olacaq. Və həmsinin cümə günü e, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, həmsinin cümə günü Adəm a.s. cənnətə daxil olub, cənnətdən çıxılub. Cümə günü bu arəsində, ümumiyyətlə, zəif hədislər də var. Yəni, burada Abu Huru İran hədisindən taa dörtbüş hədis hamısı ümumiyyə var ki, zəif hədislərdir. Kəb-i radiyallahu anhu deyir ki, atam kör idi. Mən onu daima əlindən tutub cümə namazına gətirərdim. Baxın, görə sahabə kör atasına necə qayıqı göstərir. Və deyir, atam azanı işitdikdə tez, yəni dərhal Əbu Uməmə Əsəd bin Zurarəyə radiyallahu anhuya bağışlanma diləyərdi. Deyərdi ki, Allahım onu bağışla. Hər dəfə. Və bir gün mən ondan soruşdum ki, ayata. "Sən hər dəfə sən bu adamsın. Niyə dua edirsən? Bağışlanma deyirsən? Bu adam nə ki, sən onun üçün bağışlanma diləyirsən?" Deyir ki, "İlk dəfə bizi bir yerə cəm edən Mədinə şəhərində, bir yerə cəm edən o olub. Ələ Peyğəmbər s.ə.v. gəlməmişdən qabaq, o bizi cəm edirdi. Rasulullah s.ə.v. də gəlib, o cəm olmağı təsdiq etdi. Sabit etdi ki, cəm olmaq, yığılmaq lazımdır. Elə bir fitrətlə həmən şəxs, həmən sahabə radiyallahu anh bilirdi ki, sahabələrin bir yerdə olması, cəmanın şəkildə olması, sünniyə daha mürafiqdir. Tək olan hər bir şəxsi şeytan tez yoldan çıxardır. Bilirsiniz ki, tək hədis var. Qoyun sürüsündən, biz, bizə aid deyilir ki, biz qoyun deyilir, insanı. Lakin bu bir misaldır. Qoyun sürüsündən qırağı qalmış qoyunu, canavar, yəni tək qalmış qoyunu, canavar necə parsalıyırsa, həmsinin camahtan ayrılmış müsəlmanı da şeytan tez yoldan çıxarır. Ne, necə alim olur, olsun təkiliyə çəkilibsə, mütləq onu şeytən yoldan çıxar Sonra Peyğambar səv bu günlə bağlı bəyəti xüsusiyyətlərini sayır. Deməli, Rasulullah s.ə.v-in bəyəti ki, hədislərdən alaqa. Nəticə olaraq, ayır-ayır. İbn Qeyyim bunları qeyd edir. Birincisi, bunları tez-tez deyəcəm, qeyd etmək istəyən qeyd etsin. Birinci, bu gün, bu günün xüsusiyyətlərindədir ki, bu gün Səzdə Suresi, bir də insan Suresi oxunur. Və dedim ki, Səzdə Suresi və İnsan Suresini bu gün oxumaq vacib deyil, bəzilərinin fikirləşdiyi kimi. Lakin müstəhəbdir. Çünki e, bu gün Səzdə Suresinin, insan Suresinin içində olanlar həmən gün baş vermiş hadisələrə şahidliyədir. Onları oxuyursan ki, həmən gün baş vermiş hadisələr sənin yadına düşsün. İnsanların həşr olunması, qiyamətin qopması, bərzaq aləmi, Adəmin yaranması, cənnətdən qovulması və s. İkincisi, cümə namazının fərz buyurulması yenə bu günün xüsusiyyətlərindəndir. Yenə cümə namazının Fəzbur muso bu günün xüsusiyyətlərindəndir. Və Cuma namazına qıldınsa 2 rəkat, ondan sonra 4 rəkat zöhr namazına qılmaq ehtiyac yoxdur bəzilərə kimi. Niyədirsə? Cinay. Cuma gün Cuma gününün qüslü bu günün xüsusidir, vacibdir. Dördüncüsü ətirlənmək. Bu yalnız kişilərə aidddir. Qadınlar isə o demək deyir ki, ətirlənməyib onlardan pis, i, oxu gəlsin. Onlar da təmiz olmalıdırlar. Lakin ətirlənməyi onlara Peyğəmbər s.ə.v kişiləri cəlb etməmək üçün qadağan edir. Daxildən o i ətrafa yayılmamaq şərti ilə ətirlənərsə, bu caizdir. Lakin ətirlərinin i ətrafa yayılarsa qadağandır, haramdır. E, altıncı Misvaqla dişləri təmizləmək. İkinci, misvaqla dişləri təmizləmək. Bilirsiniz ki, məsələ gələndə ağızdan xoş iyi gəlməlidir. Çiqarı çəkirsənsə, o haramı edirsənsə, başqa yerdə et, özün bilərsən, özün cavab verəcəsən. Amma məsələ gələndə həmən o haramın iyisi gəlməsin səndən. Bəzi vələ isə gözləyir, nə vaxt qalma tez qutarsın, çıxın, bizləri, tez siqarı çəkilmək. Necə, bədvaxt insanlardır. Altıncı, Peyğəmbər s.ə.və salavat. Bu gün Peyğəmbər s.ə.və salavat demək xüsusiləşdirilib. Yedincisi, namaza tez gəlmək. Bilirsiniz ki, ilk saatda dəvə kəsmiş kimi, sonra öküz, sonra qod, sonra xoruz, sonra yumurta. Bu cür səvab qazanır insan. Və ədis adəs məhşul ədisdir. Səkizincisi, əmən gün insan xüsusən, E, namazla çox namaz qılmaqla çox dua etməklə Quran oxumaqla məşğul olur üzrük Kəhv surəsini oxumaq varid olub bəzi alimlər onu həsən əzləri zəif hesab edir lakin sahabələr bu əməli ediblər Kəhv surəsini cünə günləri oxuyublar və bu o deməkdir ki Kəhv surəsini cünə günə, cünə günə oxumaq caizdir daima onu xüsusiləşdirib Sünneden hesap etmek ise caiz değil. Burada 20'ye yakın günah günün sıfatlarından danışıb İbn Kayyım. Kalan ders inşallah yeniden başlayarak Bir bir sıfatlara sayarak inşallah. Subhanakallahumma ve